Plaça de Nou de Nou Què tal? Bona tarda. Ja tornem a estar aquí un dilluns més a parlar de castells a Ràdio Mollet, el 96.3 de l'FM. Benvinguts al Plaça 9, el programa que cada setmana us porta l'actualitat de la colla castellera de la nostra ciutat, dels castellers de Mollet, i també parlem de l'actualitat del món casteller en general. Avui, primer programa del, del mes de febrer, eh, després de, primer programa després de la Candela, que va ser... Va ser ahir diumenge, el dia de la Candela, tot i que bueno, ja sabem que les, la celebració castellera encara queden set anys perquè per, per arribi. Quines ganes, eh, que arribi ja. Eh? <ríe> <ríe> Home, és una cosa, és, com que és una, una viada tan, tan espai en el temps, et, et queda marcat. El, quan hi vas, dius, ja, la, en, en, ja, queden, ja només queden set anys per, per tornar-hi. <ríe> doncs eh, parlarem de, de castells, de de la nit de castells, dels premis eh, de la nit de castells. També parlarem de, de l'actualitat de, la, de la nostra colla, de, de temes futbolístics, que, que hi van fer el primer entrenament. I entre tot, entre tot això i les notícies que vagin sortint del món casteller, parlarem de, de castells fins a les 9 del vespre a la sintonia de la Ràdio Mollet. Avui tenim eh, visita a l'estudi i, bueno, presentaré, si, si us sembla, començaré presentant la, la visita i després ja presentarem a l'equip eh, habitual. Uh, tenim, eh, com, com hem dit, per, eh, per parlar de, entre d'altres coses, perquè aquí esteu convidades i podeu intervenir en qualsevol moment per parlar del que us doni la cana o podeu intervenir en qualsevol moment. Eh, doncs per parlar de, de com va anar la, el lliurament de premis de la nit de Castells, tenim a, a la Mari Baller. Hola, bona nit. És la primera vegada que vens a, en aquest estudi ja havies vingut alguna Mama, vegada? Ja havia vingut abans, ja feia un parell d'anys o així. Uh -huh. Que recordo, però no no tenia, no tenia del tot, clar. Sí, sí. I la que em sembla que sí que és la primera vegada que ve la Marga, què tal? Hola, bona a tots. Amb la Marga també parlarem de, de, de la seva integració a la colla, perquè bé, és un dels temes que, que volem parlar de tant en quant a... La, al programa, doncs, eh, parlar amb algunes de les últimes incorporacions de la colla i, doncs, eh, conèixer-lo una, una miqueta millor. Eh, I després, eh, bueno, també, com que s'ha incorporat aquest any a la, a la Junta, doncs, també parlarem de, de com li estan en aquests, eh, aquests primers dies de, de la Junta. Eh, també estem l'equip habitual del programa. Continuem aquí, tenim a l'esquerra de, de la Marga tenim el Juanme. Què tal? Bona tarda. Molt bon vespre a tothom i bona nit. Sí, bé, de moment bé. bé. bé. bé. I el, a la meva esquerra tinc el Roger Parera, que està ara mateix amb l'ordinador mirant, mirant fotos. Sí, bon per a tothom. Estic han les fotos del, de l'entrenament casteller d'ahir, al Princesa Sofia. Mm. També, ja, ja, tabé, ho ja. ja ho comentarem. Ja comentarem, sí. Doncs eh, per acabar les presentacions, eh, tenim el control tècnic, com gairebé cada setmana, el Dani Padilla i qui us parla amb, amb Ori. Uh, comencem eh, repassant eh, horaris d'assaigs com, com cada setmana. Recordem, cada setmana, els dimarts de 8 a 10 i els divendres de, 11, de 9 a 11, tots els assajos són al centre Cediclera, al carrer Cervantes 1923 o carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18. Uh, uns eh, assajos de, de divendres que venen precedits per les classes de, o els assajos de l'escola de, de gralles que tenen lloc al mateix centre cívic Llera a partir de les set, set de la tarda, el primer grup i a partir de les vuit, el, el segon grup. Un un grup de de que que va recuperar en tot el tot poquet a poquet, de, ens anem incorporant després de, de les vacances i bueno, que ha que he teniu aquí la Mari com com ho veus el tema que te eh? ara que tenim Tavaladetes. Molt <ríe> <ríe> bé, bé, molt bé. Més, I més amb això que acabes de dir, no? que tenim tabala, noves persones que volen aprendre a tocar el tabal i així ja tindrem més oportunitats també que quan arribem a fer una actuació no ens quedem mancats de, de tabals o de graies. Uh -huh. També una cosa que, que li preocupa al Juan, anem progressant en el tema d'ampliar el nombre de gent que, que, que sigui capaç de fer el toc de castell. A poc a poc anem... anem, ho, ho anem treballant. Bé, bueno, això bo, és la idea, no? Sí que no, només em preocupa a mi. No, no, no però sí. que tu tens a vegades aquesta especial preocupació... Bueno, no, entre, realment, altres coses, és és que, entre altres coses. Entre altres coses, és una de les coses que quan anem a actuar és important que tinguem tot de castells. Llavors, mm -hmm. encara que jo he dit alguna vegada en veu alta el que sigui de sí veritat que em preocupa, mm -hmm. jo suposo que això tindria que, que preocupar-li a més gent. Sí, sí. Que sembla fàcil, però no ho és tant, eh? Nosaltres que portem ja un parell d'anys tocant graia, la cançó del toc de castells no és tan fàcil de tocar. Bueno, si sí, va ser un toc d'atenció hem en contra d'un toc de castell el que jo vaig dir a la diada pues, també si serveix per tirar endavant amb, amb el mm. toc de castells pues, ja està bé, que, que tinguem un toc de castell de totes les actuacions. Sí, això, això és una cosa que la, la, el nou enllaç de de l'equip de, de gralles que és la neta que ja li ha promès a la, a la tècnica que durant tota la temporada no fallaria, com a mínim el, el mínim de dues gralles i un tabal Bueno no, no em preocupa eh, que hi hagi una gralla i un tabal o mm. sí, com a mínim té que ser un, una gràcia i un tabal segur doncs, bueno. i si, si ha promès dos millor que millor sí, sí, i com, ara, tal com va la cosa igual, tabals en tindrem com a mínim tres <laughs> Bueno també és important que, que n'aprenguin. I tant, i tant. Doncs eh, eh, anem també recordat les reunions de, dels equips de treball, el de la Junta i el de Tècnica. Sí, el la Junta recordem que són els dijous, que ara mateix per començar els estem fent cada setmana per, per arrencar una migueta a tota la maquinària, però són el, seran cada 12 dijous a partir de les 8 fins a les 10, 10 i a 11, 9, ojalà algun dia fos a les 9 costaria. Sí, a les nou, que cadascú a les 8 i, si, i comença a quarts de 9. Sí, sí, sí, a per a això. A molt, molt ràpida de ser la Junta. Més abans, abans de les 8 i 10, 8 i quart no ho començar, perquè quan no falta un, falta un altre i jo també falto vegades, vull dir que no, no riu just. Però bueno, en principi és cada dos dijous 8 a 10, 8 i mitja. Ja... Ja esteu promovent l'horari castellà. O sigui sí, sí, sí. Comencem a, a les 8 i mitja. A, a, evidentment, evidentment. A és fàcil canviar l'horari. Igual si arribeu tots a les 8 i quart, 8 i mitja, doncs pues és... uh -huh. comença a les 8 i mitja. Hi que arriben a les 8 sempre. Sí. Sí, però és que jo crec que el que haurien que canviar és l'horari a les 8 i mitja i no, no... No, no, no. Arribarien no. a les... Ja, no sé, mai es queda amb de que tots arriben a l'hora. Sí, sí. Pues, a l'última reunió vaig ser que jo... Que teixin per... claus per, això, per no passar fred de fora. Dona igual. A l'última reunió vaig ser jo. Tothom va arribar puntualment jo que per un tema de feina no vaig poder anar-hi. T'ha fet el silenci? Sí, clar. No, no és que a mi, a mi sorprèn la, la corbata més que una altra cosa. És ah. es que acaba d'entrar el, el sí, gàrlac. De Ara... Hola. Bones. Bones. És que ens et en sorprenes primer que arribis així i, a més, ah, a arribes amb una, amb una camisa blanca, amb una corbata... Eh. No, bé, vinc, de, vinc de treballar. No? Molt bé. Ah, no, mira, això no, és... sí, ja va treballar. Ja, ja va bé treballar. En tant en tant. Bé, no doncs... Bé, doncs... Eh? No... No. Sí, sí, estàvem parlant de les, de les reunions de, de la Junta i la, la tècnica que es reuneix els divendres a partir de les 8 per abans de, de l'assaig. Eh, totes aquestes reunions, com sempre comentem, són obertes a qualsevol membre de, de la colla que, que tingui alguna cosa a dir. Eh, anem a recordar també els telèfons per posar-se en contacte amb la colla. El fix el 93 579 41 16 i el telèfon mòbil el 615 384 482. A la nostra pàgina web, www.castellersdemollet.cat i el correu electrònic info arroba castellersdemollet.cat Si voleu participar en directe al programa, hi ha la manera directa de trucar el, als estudis de Ràdio Mollet i entrar en antena al telèfon 93 570 68 66. I si no, doncs, tenim obert el nostre Facebook i el nostre Twitter. Sí, el tenim obert a www.facebook.com barra castellers de Mollet i a Twitter amb l'usuari arroba castellemollet. Eh, el programa, com recordem cada setmana, s'emet en directe el dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Mollet al 96.3 de l'FM i s'emet en repetició els dissabtes de 11.30 a 12.30. També hi ha la possibilitat de sentir el programa en el moment que vulgueu, eh, sempre quan l'hagi penjat abans. Eh, mitjançant el, el nostre podcast que, que podeu trobar a la gravació del programa l'enllaç tan publicat tant a la pàgina web com al Facebook i el, i el Twitter i a més per duplicat perquè entres, entres al Facebook i surt al Twitter i, i al revés o sigui que surts surt dues vegades doncs eh, acabades les presentacions entrarem en matèria a comentar les coses de casa i ja obert els micros. Sí, com sempre. <ríe> És que si el Dani no obre el micròfon ni t'enganxa, no, no té no, no. gràcia aquest programa. <ríe> <ríe> doncs estàvem parlant això, que el, el, els auriculars, que se sent, se sent molt fort d'entrar. De, <ríe> <ríe> doncs eh, anem a comentar com van anar els assajos de la setmana passada, com, com fem sempre per, per, comen per començar a, a parlar de les coses de casa. Alguna cosa a, a destacar? Llega molt destacar que els assajos des de partir de la setmana passada, doncs diguem-ne que hi ha, hi ha noves persones, diguem-ne que, que ho estan, els estan gestionant. O noves persones, o les persones que finalment si tot va bé doncs sortiran... Eh, no, no sé si aprovades o bueno, totalment ja validades al dia de l'assemblea, que si tot va bé serà el 22 de febrer. Mm -hmm. O si sigui, el Ruben, el Luis amb el Joanet, amb l'equip de troncs, amb tot l'equip de Canalla, etc. No mm. ens saca la primera setmana, diguem que tant dimarts sí. com divendres ho, ho gestionen ells. Hm. Mm. Ja més eh, l'ho que veig que per l'equip de Canalla és un dels que posa més èmfasi en que l'assaig comenci el més puntual possible. Sí, sempre ha sigut, ja. sigut l'equip que, que ha puntualitzat més sí, l'horari. Com que aquest anys tenen el joc aquest o aquest sistema de punts que els hi donen premis... Bueno, normalment per, sempre hi no. ha una canalla la que comença els assajos. Eh? Mm. Sempre ha ficat més incapient que comencin a l'hora. Sí, sí, ho veus ja la canalla feixada la, a l'hora i veus que estan esperant que la gent s'acabi d'enfeixar per, per poder pujar, enfilar-se ja de, de bon començament, però... Això fa que, que, que hi ha molta gent que ja arribi, ja, ja comenci a, a canviar-se i perquè comenci l'assaig sempre, sempre intentem que comenci al més en horari possible. I, bueno, com deiem continuem, continuem treballant i, i tractant de, de, de portar la dinàmica correcta d'assaig i, i, el que deies, de mirant de d'agafar el màxim de, de proves possibles, com a mínim d'un 2 o tres i, i a perfeccionar la, la tècnica de, de la gent. Mm. No, no, jo de moment, vaja, aquesta setmana el que he vist em, ho, ho trobo interessant, vull s'han tancat proves, em recordo l'ivendres, doncs es va tancar un 3, mm. i bueno... Un pilar. Un pilar. Ah, és veritat! No me'n recordava, ja. Sí, ja, un pilar. Sí, un pilar en què jo pujava segon. Gràcies a tota de la colla, perquè... Bueno. No, gràcies a tu per no trepitjar-me quan vas passar per sobre. No, la veritat que aquest detall... Si més no, potser no us enganyaríem, me l'esperava, però, però tot i així sempre fa il·lusió. Vull dir, no, pujar no és una cosa que facis normalment i, i bueno, no em va a què et va agradar més, com fer anys o... o pujar a filar? <ríe> ah, no. no, fa anys, anys ja no, amb aquesta edat ja no m'acaba d'agradar gaire fer anys. No, no, però però sí, pujar fer a feia segon, si més no, bueno, una vegada a l'any, no? que és quan menys cada aniversari, doncs... Bueno, està bé, és una cosa xula. Evidentment, ja, em sembla que vaig posar ho en el meu perfil a Facebook, de Facebook. Sé que no podré fer-ho normalment, amb local fer una vegada a l'any, doncs sempre és divertit. I sempre està bé. Mm -hmm. Però ja, va haver-hi algú que va dir no, no que, pugi, que pugi de terç. Sí. sí. I, i, i d'enxaneta també, tot fot. No, fem un pilar de tres i el i el parerà dalt de tot. Jo li vaig dir, jo, si ell volia pujar de terç, jo em posava de segon. Llavors faria d'enxaneta. Ja. Si algú ja vol pujar dalt, doncs ja... I, i, i, i, i pilar de buit, no sí. et fot. Ja. Sí. Ja. Igual, el xitxo va pujar a terç i no passar res. Mm. No, en tot cas, bueno, ja et dic, el, el detallet aquest m'agrada molt, la veritat. Bé, doncs, eh, acaba la valoració dels assajos, anem a, anem a parlar del dissabte que a, a Valls es va, va tenir lloc la eh, bui, vuitena. vuitena edició de, de la nit de castells, eh, on van assistir representació de prop de 60 colles, i entre elles, doncs, la, la nostra representació, que van a la Mari Baller i van acompanyada de la De, de la, la Tina. Tina i de la Mari la Moicana. Mm. I, I què tal? Com, com va anar la, la celebració? Aquest any s'ha modificat el, el, el concepte o es va fer un, un, com una espècie d'espectacle? O... Sí, bueno, jo, jo vaig dir que és la primera vegada que vaig anar-hi, mm. però bueno, la Tina i la Maris sí que havien anat l'any passat i bueno, la diferència era més bé que no estava, eren asseguts a un, com un teatre, mm -hmm. va ser a un centre cultural, però era, estàvem asseguts, no eren taules, l'any passat em sembla que van ser taules, estaven asseguts com un sopar, aquest any estàvem asseguts i sí, l'entrega de premis la van fer fent un espectacle pintant un castell amb grafitis. L lavvors el, el que anava presentant anava llegint una història de quan t'xeques el diumenge al matí et poses els pantalons blancs, la camisa a la faixa i vaig a, i vas a plaça i des d'aquí doncs va comentant tot el, tot el que sent des del baix des del que puja de segon de te'xata i an així anava fent els talls per donar els premis mm. que recordem els eh els premis són eh, els tradicionals que estan atorgats per la revista Castells és el premi a una trajectòria que va ser atorgat a Quico Pino per 50 anys fent castells i per haver esdevingut una icona de la Tarragona castellera això posa la, la nota sí. de premsa va cristal. comentar que havia començat fent d'enxaneta uh -huh. i va, bueno, va passar gairebé per tots els pisos, diu he començat des de dalt fins a baix Sí amb 50 anys jo crec que ha tingut temps <laughs> ha tingut temps, ha estar tot arreu què és? De la jove? De xiquets? De, Tarra de, la, de Tarragona. Però quina la jove? De xiquets? Sembla que és de la jove de Tarragona. És el 12e. Mm. El, el, el segon premi que, que atorga la revista Castells és el Premi a una iniciativa social a favor del món casteller que aquest any ha, han estat, ha estat atorgat als aficionats de Llorenç del Penedès per conservar i potenciar la tradició de plegar gent del poble per a una única diada a l'any. Recordem que és la... La diada que té lloc al mes de... de Xiques, Xiques de Tarragona, perdona. Xiques de Tarragona, el Quico. El Quico. Xiques de Tarragona. Sí, aquí va comentar la noia que, bueno, ells no són castellers, són amics, que mm. es s'uneixen un, a la nit de Sant Llorenç a fer castells, però que són un grup d'amics, mm. que no, premia... no es consideren castellers. El Premi, a, a... a la millor iniciativa, iniciativa social. Iniciativa social a favor del món castellal. Els aficionats ah. de Llorenç que, que fan castells un cop al any sense camisa... Sense assajar ni res. diu Nosaltres, com a molt, el dia abans quedem diguem, a veure com ho farem i perquè són grups d'amics. Però no són castellers de cap colla? Bueno, no, sí, n'hi ha, ha busc... gent que està d'altres ah, colles, però que, com que són del poble, s'uneixen aquell dia per fer sí, ja aquella ja actuació. Acostuma a anar-hi molta gent de, del poble de Llorenç són castellers dels nens del banderet, que és el, la colla que els hi queda més a, més a prop. No, L'any passat em sembla que a fer una torre de sis, un cinc de sis, vull dir que... No són castellers. són castells, perquè si no et castelleu una, sí, sí. una torre de sis, no la fa ja eh, aquesta colla quan, quan fa castells, per exemple, el cinc el fa a l'antiga. És que és eh, que la chaneta puja i baixa. Sí, sí que no, no fa el pas per sobre, sinó mm. baixa fins a dos i torna a pujar. Correcte. I, a més, és una diada que es fa el dissabte a la nit i quan s'acaba, que és mitjanit, eh, es reparteix síndria per, per tots els assistents. És una viada... Jo no hi he estat mai, però he llegit i és una diada molt maca, ha una viada molt maca. És, és una festa, eh? No és una sí, bueno, sí, correcte. No és, no és més festa. que una viada, sí, és una festa. Ah, el Premi eh, Anbaixador de Castells... A eh, també atorgat per la revista Casells, va ser concedit a la moixaranga del GMSI, al País Valencià, com a testimoni d'un passat comú amb el fet casteller i per compartir uns valors comuns. I a més a més, també li han donat el patrimoni de l'immaterial. Sí, això també ho compartim. O sigui, compartim, que suposo que també... Bueno, sempre ha estat allà la moixaranga, <coughs> el que passa que mai se l'havia fet una mica, se n'ha deixat una mica de costat, i ara portem uns anys no? molt, molt arrelats, o sigui, molt, molt junts uns amb l'altre. Mhm. Mm Aquí va, va assistir una representació que era la colla antiga, la, la bueno, jove... Bé, bueno, n'hi havia, un... bueno, havia un nen i una nena, que sí que mm. anaven vestits de Moixaranga, i després sí que hi havia un home més gran, que era el president, que, que clar, era com el passat i el futur de la colla. Mm. Uh, el, aquest que és, és un premi nou d'aquest any, també atorgat per la revista Castell, és el premi a una plaça castellera que va ser atorgada al Catllà, pel protagonisme que ha aconseguit l'actuació de la Festa Major. Sí, bueno, jo crec que realment va ser una actuació de les... Que paguen, eh? Paguen bastant, eh? Jo sé que, que és un... el Catllà paga molta pasta per, aquest, per aquesta actuació, però també ha vingut propiciada per el, el, les actuacions que tinguin després d'aquestes mateixes colles, no? Mm. El fet que, que s'hagi fet una plaça... Aquest any concretament que va ser una actuació magnífica per part de tant la jove de Tarragona com Vilafranca i, i la Vella, que també hi era. Mm. I realment una plaça maca, petita, amb molt bonum de gent fa molts anys i aquest any ha quedat desbordada. mm Sí, l'alcalde el que va dient aquí, és, quan li van donar el premi va dir que per ser, estava molt content de que s'hagués escollit com a plaça castellera, no sent un lloc on hi hagi colla castellera. Però sempre ha sigut una colla Per La Lloba a Tarragona sempre ha sigut un, un emblema, eh? aquella plaça, el que ja sempre fa mm. molts anys que actuen allà. I ara porten uns anys amb, amb una dinàmica més a l'alça i, i aquests anys s'han trobat amb, amb que la Lloba Tarragona estava fortíssima Vilafranca no vol aixicar-se i la vella pues, tampoc. No? S'han trobat amb una actuació jo crec que és amb una actuació maquíssima i, i plovent mm. i plena de gent. A... Bé, bueno, és que omplir aquella plaça tampoc és molt complicat. Eh? Mm. Doncs eh, continuem repassant premis d'aquesta nit de castells. Uh, també un premi de nova creació atorgat en aquest, en aquest cas per les colles de gama extra que són Castellers de Vilafranca, la Vella de Valls, les Joves de Valls, la Jove de, del Xiquet de Tarragona, Minyons de Terrassa i Capgrossos de Mataró, van atorgar el premi a la colla de la temporada i que va ser concedit a Castellers de la Vila de Gràcia per la seva impecable trajectòria i la consecució d'una temporada excepcional. I m'imagino també per superar un moment com el que van haver de superar el, el mes d'agost a la seva festa major. Sí, això és el que van dir, que li va costar molt... Eh... Es van pensar molt si tornar a intentar-ho, tornar a intentar-ho després del que li va passar. Ja mm. vos diu que van, en, van començar a parlar amb altres colles que ja havien passat per al mateix com Capgrossos o Tarragona, colles que ja havien passat la, el mateix que ells, que al intentar fer un castell més gran se li havia caigut i llavors molta gent s'havia lesionat, molt, la, la moral de la colla estava molt baixa, i llavors s'ho van repensar molt. I, bueno, van fer això, parlar amb altres colles que havien passat per mm. mateix, la mateixa situació i això li va donar forces per tornar a, a intentar-ho. Mm -hmm. sí, i, I van acabar la temporada descarregant el, el 3 de nou. el van descarregar Granollers. Bueno, aquest premi m'he nascut, eh? M'he nascut perquè, ja, bueno, jo he la manera fa dos anys, sí, l'any sí, passat, l'any del concurs. El passat, concurs que ens va sorprendre, que estàvem que... nosaltres allà, i... i va sorprendre, gràcies amb, intentant el 3-9. Amb, amb, amb un intent sense cap mena de... de futur en aquell moment, en perquè... En moment veia però estava superverd, però... Estava superverd. El van tirar perquè era concurs. Sí, i pues, després, realment, l'any passat vam fer una trajectòria boníssima, vam tindre un, un, un problema que realment al final ha quedat com a anècdota i, i, i al final aconseguim descàrrega aquest 3-9 de que no... que val a dir que hi ha moltes colles també que, uh -huh. que estan apostant pel, pel 3-9, eh? o sigui no, no és només gràcia, no? O sigui, l'evolució aquesta l'ha tingut més colles, però bueno, suposo que ha sigut uh -huh. això. Sí, però va dir que a, que el premi havia sigut, sigut otorgat més que res per, per superar a, a la aquest caiguda. que pas, aquesta caiguda que van tindre, que van tindre algun lesionat, greu. Uh -huh. Més greu. Sí, no, no. Uh -huh. realment, Eh? Si, no, si no era aquesta, hi ha, hi ha Sabadell hi ha altres colles que, que per, per mèrit també sí, sí. han fet, no? O sigui, per, per estar sí, sí, ja, doncs com a Xiquets premiades Reus, a l'evolució que... de la colla. Eh? Sí, sí, doncs, per exemple, el Xiquet de Reus, que també van recuperar els Castells de Nou després de molts anys. Chiquet de Reus, o sigui, Sabadell hi, ha, hi ha més, eh? No... Mm. Sí, no, n'hi havia diverses colles, però al final van, van, van decidir que sigués la Vila de Gràcia per aquest motiu. Mm. Molt bé doncs eh, el següent premi que es, va, que es va atorgar pels cronistes castellers va ser el Premi Moment Casteller de l'any que va ser el 3 de 10 d'en Forra i Manilles dels castellers de Vilafranca a Sant Feliç com a símbol de la millor actuació i la millor temporada de tots els temps jo no vull comentar res perquè això és, <ríe> és que així -sí van... eh? -sí es van quedar tots tots els el que estaven premi... de públic es van quedar el <ríe> <Bueno, ríe> Premi al 3 de 10 quan ja s'ha descarregat el 3 de 10 o sigui Realment, bueno, però sí, com a premi a la trajectòria de Vilafranca, també hi ha ja cap premi a la trajectòria de Vilafranca, perquè Vilafranca també mm. ha fet un gran esforç durant aquests últims quatre anys mm. i, i ha posat com a, límit, com a límit o el llistó molt alt mm. i realment l'ha aconseguit, no? Però, mm. això de que... Bueno, és el, és, és el moment castellet. En, en aquell moment, a la plaça i tal com es va produir doncs sí, va ser un, una explosió de d'alegria en aquell moment. Tenien que donar-li algun premi. Bé, de, de la resta de premis continuarem parlant a la segona part. Ara hem de fer una petita pausa, posarem una miqueta de música. I anem a posar una cançó del Bruno Mars, un protagonista i el descans de Super Bowl, que és el motiu perquè jo ara tinc aquesta veu, perquè me'n vaig... <ríe> vaig anar a dormir l'estanta. Cantant tota la nit amb la mateixa cançó? No, no? Això és, és l'actuació que aquella que fan al descans. Posarem la cançó, la cançó Treasure. Give me your, give me your, give me your attention, baby. You baby. I gotta tell you a little something about yourself. you walk around here like you want to be someone A treasure.